Sallallahu ala rasulullah Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'hum bi ihsan il-yawm id-din. Allahun falendrojm me veten për të ndihmën dhe faljen kërkojm. Ne sa ne vazhdojmë sad eleni Allahu جل وعلا me një prej lutjeve të rradhës dhe për sa që ka bënë përmendën Allahu جل وعلا duke munduar që të marrim kuptimet e duhura të cilat padyshim mundsojnë që të përjetojm përmendjen Allahu جل وعلا dhe mundsojnë që të ndihemi më ndryshe kur Zoti xhallahu ta përmendet. Nga sa sikur shoqë whaka përmend disa të ndryshuesor gjendjeve besimtare, për shembra ti ndihet më ndryshe, më sigurt, më mirë kur Allah xhallahu ta përmendet. Nëse këtë ndryshim të, të gjeni se ka përmendur Allah xhallahu në Kur'an se zemrat e besimtarëve çaçohen kur Zoti xhallahu përmendet. E për këtë çoqë këto zemra, do të padu shem ç'ta nuajemi të të përmendje kuptimet e sajë kështë nërat. Andaj kemi morë në takimet e kaluara në disa për lutjeve që kanë të bëjni në situatat e ndryshme, dhe kemi arderi të lutje që janë para selamit, dhe të namaz, dhe kemi të thënë që si janë të shumë të këtë lutje, por kemi përgjitë disa për tyre. Dhe të vazhdoj edhe sëtë me lutje që ka të bëjme namazin dhe që Dhe tëtë është pe lutjeve që Kanë të bëjnë edhe me Dhe tëtë lutjet para selamet Por edhe pas selamet Varsishtë cili mendim i djetaro për ne vështë Më i sakt dhe më i favar shumë Nja ditë që e tërshmetën muadhi Radiallahu ta'ala anhu Thotë se pejgamberi sallalazinit ka thënë muadhi Ti janë muadhi Wallahi inni le uhebëbuk O muadh, une pashra zotin të duti. Subhanë, i ka thonë pegamerës e muadh, une të dua, une të duti. Përëndaj, mos le kur pa e thënë në fund të namazit, Allahume e inni anadhikrika, u e shukrika, u husni e ibadetit. Këllutje që, me në vërtejt, është e shkurt, por është shumë koptim plote, është shumë dhe me thënëse. Qëfarë mësej, pegamiri sallallazën muadhin, pasë që ja konfirmaj se po e danë, dhe si rjedhoj e kësa i dëshurit, po i jamësej një lutje, pegamiri sallallazën muadhin, po i thotë, thuaj, do tëtë në fund të gjënamazit, dubora kulli sallat, në fund të gjënamazit, thuaj, o zotim, më ndihmo mua, ala dhikri kër, me të përmenti, o shukri kër, dhe me të falneru ty, u husnë ibadetike, edhe me të adhuru bukur ty. Ane këtu e në të rikër kjesë, që i ka këllutje. O Zotë, më ndihmo mua, me të përmen, më ndihmo me të falneru, edhe më ndihmo me të adhuru bukur edhe mirë ty. Pegamiri, sasemi tha muadhet, mos e leket lutje asni herë, në fund të namazit. Dhe, ka arë një shprejje këtë në gjuhën arabe që ka shkakru të djetarë një lojnë mësë pëjtimi sa thuhet kjo lutje para se në donë selam e që është mërana namazët apo thuhet kjo lutje pasit të ipet selami disa nga djetarët ka nësi kjo lutje thuhet pasit të ipet selami nga se fjellat dubore kullis salam është fundi diqkave që në kuptan pjesin e jashtë më të ti jo brendin e ti ndërsa disa nga djetarët ka në thënë thuet brenda namazit, përra se me dhëmë salat. Dën qovë se e shkikujmë më total do tëtë këtë qështje mund të vrejmë se me ndi më i sakt i djetarër është a i që thëtë se kjo lutje thuet brenda namazit, jo, jështë namazit. Filime se fjala që ka ardhë hadithë dubur e kulli salat kjo, do tëtë fjala që eshtë përmenë kur me e thonë, është fundi i diçkavit, për është pjesë e saj, jo diçka e preashtuar pëj saj. Dhe gjithashtu djetarët e ka unë një regullë. Se tërrejë që ka të bëjmë e lutit me duat, është brendë dhe namazet. Ndërse e që ka të bëjmë e të kërkim faljen është jashtë të namazdo. Për shambullë, ka thënë pejgamberi sallë dhe sallëm në duatë që këmë përmenë, Le të kërkën mbrojtje të kalon nga katërgjera, si kërës e kemi thonë nga, nga dëniminë, në varë, nga zërë i gjëhenimit, nga spruat e jetës dhe vdikës, nga spruat dhe gjallët të inë katër. Ka thonë thumë me li jetë të khajër minët duaj ma, ma sha. Pasalit përzirë nga lutjet që parë të dënë. Për në fjole nga lutjet, japë me kuptu se lutjet, kejtë që ka ka në përbërit e kërkesave është para selamet dhe pas namedit pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem thonte astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah allahumma antas salam wa minkas salam tbarakta ya zul jalali wal ikram sikurse kamë mësuar inshallah prandaj është mirë dhe preferuar që të thuhet para namedit kjo lutje po edhe më thon pas namedit nuk është jashtë asaj që është e kërkuar nga se për dy çndrime ka të kanë mendime nga dietaret pejgamberi shumis flamoll o mor un te dua ty Dhe këtu morrë do vit shumë të nga këtyre ditë që u ndum i qon disa këtyre. E para është se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i donte të të gjithë muslimanët, të gjithë sahabët të i donte. Mir po dhe sallallahu alajhi wasallam për shkak se kishte një afërsisë të posaçme pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pse shumë i kishte afërsisë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam? A kishte interes të aquar dunjës? apo kish të ndoshta po shaham bën një interes të pozitës apo posicisë apo çka do të thot, apo afërsisë gjatë apo çka kishte kurrja pse e don të pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem e don të poshkok diës se kish ta bën muadhë do të mëson të mirë dhe i kap të mirë mësimet e pejgamberit sallallahu alaihi ve sellem prandaj më një hadith tha pejgamberi për muadhën muadh ibn Jabal një, një sahabë i njohur çfarë po thot pejgamberi thë muadhi do tjetë largë djetarë dhe jo mështë nëmën e të rëndanë, largë djetarë dhe ditë në gjykimit sa shësynit për në largësia e shëkimit synit është, është largësia mes muadhi edhe djetarë tjerë, e për nëmën të tjerë sa shë muadhi në largë, aq është i dishëm për në dhe tha pegamberi Alehi salatu wa salam a'lemun nasi bil halali wal haram njërin ma i dishëm për halal dhe haram është muadhi bi jebet. Do të thotë kur bie fjala për punë, e lejuam të dalumë, çka lejuar, çka mballot, çitë vetëm. Kjo më djishme. Dallë për këtë edhe pejgamberi so sa selam. Dhe kjo që më sin mos Allah, do të thotë njerëz e djishm duhet me dash. Po edhe çdo njerëz që ka vlera, kontribuot, ka bën diçka të mirë, kanë i vlet duhet me dash. Njerëz me dash, përse njerëzit tawë me ti don, koishit ti don, don njerin mirë po edhe në dashëri ka dalenat. Përndaj, nëse, nëse dikon e dalon një dashëri dhe në respekt, kjo duhet bazohet në merit. E nuk ka merit më të madhe me dashë dikon dhe me respektu dikon se dija. Pasaj vinë tjirat me, me radha. Dhe në gjithashtu e që emsojmë nga kja dijithë në ndërru nëzër, se pejgamberi së osërë mua thanë të ashabë, unë duë për hirë, zotëmë, që me këtë të shto dashën i janë dhe të sotë respektim e së njerëtë, dhe, dhe ishtë i sinqerë në këtë që e deklarantë për pegamberi Alehi Saratuasov. Dhe për dushim se në këtë shprejhje ka një vlerë të pasafjme për muadhin, radiallahu ta'ala, al-ha. Kjetër që e mësujnë për kësoj është të pegamberës në kërë tha, unë e du ty, tashë, kërë e do të dikonë, qëfar i dha pegamberës nëmë, i dha pozitë, I dhe dhe dhënja, apo qëka i dhe akore danë të peganë, qëka i jepte? Jepte dijen, andaj, aj njeri që të mësën diqka, dhe të mundësën me di diqka, që aj njeri që dënë më shumë, që njeri nuk e mësën diqka që nuk e danë, nga se njeri kore mësën diqka, ose e danë, edhe e mësën drejtë, Ose është e ka timponu me më mësu, e mësën sa përësuj e faqës e ka gale a kuptenë së kuptenë. Dhe kënë nukë mësimë, kënë nukë mësimë. Pra nëjë, kush kanë qenë njerëzit që ma sëmëti i ka mësu njerëzit? Përgember të Allah, e po? Përgember të Zotit kanë qenë njerë që njerëzit që ma sëmëti i ka mësu njerëzit. Masë mirë që i ka mësu njerëzit kush kanë qenë? Përgember të Allah Gjellëvara. E kush i ka E kusi kam thënë njerz më shumë te pegam Bartallogja do vola. Pa gjithmonë, njerëz so ma e diçë që është më shumë dashuri rreth të njerëzve. So ma e diçë më let diu rreth njerëzve. Ma, ma kallaj i apo ka i natë njerëz se ignoron sa pse nuk u kufizum. E di jam se do të kon i gjon. So më jeni të zerohet në dije, çaj më shumë i mirë kupton njerëzit, çaj më shumë i arshton njerëzit të që më të i falë njerëzit, nga se dhja mësën me koni gjonatë, dhja mësën me koni hapur para njerëzit, e kështë më ratë. Për ndaj, aj që njerëzit të njëtë në kështë e bujtë e mundë me, dhjikush... mund me të jabë gjithë shka, dikush për shamë të ofranë ndoshta shërbim caktum, dikush të ofranë ndoshta aspekt material, dikush të ofranë dhje, dikush gjithë shka mundë me të ofru njerëzit. Dje se aj Çajta ka dosh mirë më shumë tepër. Çajta ka dosh mirë më shumë tepër. Sa aiçi ka dije nikokë. Aiçi nuk din çka do të ti japsh, mund më aprish. Apo një njerëz që nuk ka nuk ka dije për më përdor të çka, e prish. Një njerëz i cili për shembull nuk ka dije për kufet të çaktum nuk ka dije për ato që ka është për shembull e lejuar e ndaluar, ato që ti më ush me ato të përdorë më me, me këç përdor ande ja ke dhon diën ja ke udhusit tan nuk paj ku do t'el shroish me lien Allah jë lodi arun apo tash ka pejgamber sa më thon ta unë do ty ande për shkak se do po ta të shqitom prandaj sa si msimën e kaën pejgamberi sa selam thujë kët tja fallokat se vao aty ku ti e shek kët msim që ta kaën pejgamberi sa kuptëse ai t'ka dorë shumë andaj edhe nuk aprituas nuk hezitua m'ai me i dhënë këtë mësime. Pas kësaj, këna bënë me dash në pejganëberin sëse, me e kësi këtë dëshurime, me dashi. Saj, a i në ka dash në në ka mësu. E pas soj, djetarët, soj në lod, apo soj në lod, e so mundën e kënu me më bled këtë dje, e me studiu, e me analizu, për që të rështë dje. Për shka këse me shpëndo këtë dje soma të të të të të të të të të të të ata shëndramë shëmrir obligim e këna si lloj kompenzimi për mundin dhe angazhimin që e bëjnë dhe e kanë bënë na mësuesëve diçka çka këto msimë çupëre ka të dy ju ka këto dietarë dikush u lut me xhir unë i marr të gajshëm ja u biu ka të dy ju a daj do të më dashë më vdo për ata dietarë për ata ulemë që këto msimë na e kanë lënë edhe kët dietë na e kanë lënë dhe vazhdimë na e kanë lënë ngase kështu e ka kjo punë kush mëson don Andaj kësht ka mësu, duhet me e dashtë. Dhe pejgamerës në ta, o muatë, unë e t'i du. Përndaj, mos le në fundë gjithë dhe namazi përthohen, Allahu ve e imni ala dikirike. O zotë, më ndihmo mua. Në qka me ndihmo Allahu në tri gjera. Dhe dëbija rodhës të është të ndonë dhezef se, njëri sotë kërkuj në ndihmo Allahu gjennë në vola për shumë sana po. Dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d është smutë, o Allah në imam që së përmuna më gjuhë për venet o Allah në imam në sëmë pe kërë këtë punë se më smutë jetë në zarë dikonë, o Allah në imam a në du me kërku në dimë për këpër qëtë jesh mirë po shumë ma te për kërkujmë në dimën e Allah për punë dhënjasë se për punë të ahëretit po për shambull me lu të allonë, o Allah i madë ndihmam o zëtë me agjeru këtë ditë o Allah n Me e falë namazin me gjemat. A pojmë këshu duana? Në është pak mara, dujo sa duhet. A ne kamësu për përgambërës e së so sanë, Kë Kërko në din pjallot? Po Allah ndihmëm punën ti me, në familën ti me, biznesin tem, në shëndet, një... Njim... Gjithët ku në kinoj Allah me të një mu. Mirë po, lëtë Allah me të një mu, Allah e cishme, me të një mu. Në në dhurim, nëse edhe kjo është bagi e rëndësishme, me lutë në din pjallot Për shka me kërku në ndihm? I jakë në abudu, po i jakë në staj. Vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm për i teje, ndihm kërkujmë për këtë adhurim. Përde e ka lidhë adhurimin me, ndihmën. Dhe këtu e ndy shtyllat e islami kërësore. Me adhru Allahun dhe me kërku në ndihm për Allahun që Allah me ndihmu. Në këtë adhurim. Andaj, të equ, e je fal, të janë me fal, të sabon, Osh kurse ka don fuçi më çufton, Allahu jem la wala. Allah e motor xhumës mësonë sut më çet, as komë ritam. Për Allahu të ka këndell, fakfill që ka qjerë çava, i qiu e fal të rëngondës i kfjalt alhamdulillah kur sa ka mësuet. Allahu jem la wala. Pandaj, ne ka msu pejgamberi sollime kërku ndim për mësoni me kërku ndim te Allahu për punta e ahiretit, për punti i badetit, sikur se kërkon ndim për punta a dunjas. Të, të ndyrësh më. Në qëka më në një mua Allah gjëllë në volë? O Allah e inni më ndihma mua ala dhikrike me të përmendë ty Nga se medverë njëri ka në nevoj Allah me i ndihmu që me e përmendë Allah gjëllë në gjëllë në lotë Në qëfar kuptimi më në ndihmu Allah me e përmendë? Tëllën ish me në e kujtu përmendë ti Nga se njerëzit një rogë havia gafletë Për shembull, na e kamsu për do lutje. Kush e fოთ këtë për shembull? Kush e fოთ lutjen me vesh tëshat? Apo Alhamdulillahil ladhi kasani hadha thawba wa razaqanihi min ghairi hawlin wela quwwa. Qëllimi i qoftë Allahu i Tij të mundëson me vesh këtë, pa u lodhur dhe pa mund. Ma ka mundsuar Allah kallaj me vesh. Ka thënë begazim kushavat kët lutje, ia fal Allahu gjërat. Fa qallaj A ka thonë se ka lutje kur e çu. Nëse ka haruai ha vida. E ka çu mundsië po të mundsa ba. A ne tash kur kjo është një situatë më sa bó pak, posa rukurçosh thujje. Ka von pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kush kur thand buk, mos bukë thot. Elhamdulillahi alladhi atamani hadha wa razaqani min ghairi hawlin minni wa la quwwa. Kush fat o Allah, ti të kohë fundrimin që më furnizove me këtë begati. Pa u lutën e pa mund. Ja folë me djona sa nakani kosa pas bukë ke kanë rënë thonë andaj më thinimu Allah mos me harru nga se harresa pengyes andaj Allah në imam më kemasun habitna un dal pijamist harroj me von çu do të më thonë duhem mësonë dua e kom vstit më mësonë më saj harroj në mëma Allah ai ja di zakrikë në mëma më keman dy dota të imam më mfuluçet diqmo Allah mos me harru më të përmend kjo është e para e dyta më lehtëso përmendjen situata vështira sa ndo peshamu me kond kriza sakutme harroni rim pasi bien merë me von bismillah me von udu billah po u shkuaj har. A vaj me tani mu Allahu xhelalu me firmand situata e situata më e vështirë është kur jesh i vetëm fotalon rrugën. Sonjers nuk fillojnë kallaj me von la ilahi illallah. Etin ushtër kanë Allahu xhelaluallah ni imamet tamam ni imam ni imam allah me turma ni imam allah me gjithkëvon shton ni imam allah xhelaluallah gjithmon dhe qanëresht, kur t'i gjenë rakë një medal për i dunjas, në thonë, La ilaha illallah, muhammadur Rasulullah. Për kondër nështëta presionit të sëmundjes, për kondër nështëta vështërësime të vdekjes, Allah të lehtesan që lërshën, në thonë, La ilaha illallah. Pëse? Se t'i ke kërku nga Allah me të ndihmu, Allah që Allah me përmanë atë. Të ndaj, këdhe kja është, dhe kja është pjesë lehtësim që t'i kërkën nga Allahu gjellë ure, Allah me ta letësu. Andë i mos me harru, letë me emsu, në vërështirësi me kujtu, gjitha këtu e në pjesë, që kanë të bëjmë ato që e thamë, oa Zotë, më ndihmë me të përmënë, dhe thamë. Allah me ajinë një ala dhikë rike, vë shukë rike. O Zotë, më ndihmë me të përmënë t'ju, dhe më ndihmë me të shukë rike. Më ndihmë me të fal nga se falëndërimi, si kurse kemi të sekë, të fjallë alhamdu lillatja, po, nuk është veç fjallë egoishtë, alhamdu lillatja. Me të dihmu Allahu, me e falëndru Allahu, në nënkuptan, me i përmblirë të gjithë e elementet e falëndërimit. Me i plëcu të gjithë kushtët e falëndërimit. Se të të kushtët? E para është, me endin nga thëlsia e zemrës dhe me qeni bindun nga thëlsia e shpirtin se Allahu është obërusi bëgatina Zemrë është e qenë këtë të timë, është e pasalë, është stabile Nuk këllkunit kur, a që më ka ndivu, a që më ka dhunë, Allahu Pasaj, kjo bindje të bartët në gjuhë do që përmand Allah elhamdulilah do që thon të njeriu kur qis Allahum ne maj zoti na ka dhon ka do të bëna të njeriu zoti pojo pa u luaj ka pak jas zoti nëna log po zoti ka u bër ças log ju edhe zoti edhe na na barabart funë me Allah zoti na ka dhon tani na namun ka pak ka pastaj vim në anran ama në anin porku është Allah jeta zotë edhe gjithashtu nga kuptimi i kërkimi të ndihmët që Allah me të ndihmë me e fëndru është me i shvizu begati që Allah t'i ka dhënd që është ajdem nga se dhe kjo është pjese përmërimen që është komosinimi më allot, elhamdulillah për një pun mi përpasta e, e përdojnë haram kjo bjënë kundërsim, kjo së shkan, nuk është, është përpudhi kjo Allahu gjellë dhe gjellë hu, i mundësën me fitur diçka Alhamdulli <tologisë> al uh, Allah, Zotë, pëmçane, kupi qenë t'i këpa si Allah pëtë qenë E u dhe vila i qenë bastore, i qenë alkohol, i qenë qërë, në shkani, në për, e keni pa, fatë ke të cjërës Qishë për muqshën bastore, të në të nëndë, në kanë rothun të nëndë, të nëndë Bijozje, e ardhjini pasuis, dhe ponë punë të kota, e ndalume, e në qia Kërë bjenë këndërstime me fjole, Alhamdulli Allah, Alhamdulli Allah, Alhamdulli Allah, Me zemër, me gjuh, pa edhe me, me gjentyr e përdur begatin që është Allah Gjallar ka kërku pe i të jetër. Përndaj, ti kërtu Azat më ndihmo me të falenderu, ti i përprin të gjithë për këto tri elementë në këtë kërkjes. Më ndihmo Allah që zemër e jam të gjithë mën e qetë, e dhejtuar kahti, se ti e dhuru si begative, pa u në fundë farë. Më ndihmo Allah që gjuh e i me kënë gjithë mën e lagurë, dhe gjithë mund duke për meset ti e drusi begative dhe më ndihmë o Allah që begatit që një ka dru me i shfrizu që shti i knaqër ati kush e drbeshme, ati kush e kërkuar jonë dam të kërkujt dhe jonë të ndalura e shikosak së përshirë, së kërkesër edhe fundit u husnë i badet të kërkujt o Allah më ndihmë më të përmen o Allah më ndihmë më të falen dhe ru dhe o Allah më ndihmë më të Adhuru bukur, husnë i ibadetit. Shë kësë ka thunë, asë më ndihma më të adhuru, asë më të adhuru shumë, po më të adhuru bukur. Qibia, sa Allah u Gjallat dhanë, kur dikush e adhra Allah u Gjallat huala, bën i ibadet, jo me bo shkallë shka, jo me që formal, apo pashpir, por e kërkon bukurin e adhurimit, jo me që adhurimin. E ku qëndran bukurin e adhurimit, Përshëndetje. Bukuria e njërit është në rregullimin e flokëve të tij, në pomenë e tij, në të gjithë atë është bukuria e njërit. Që do të, të shoqëtohet i vallë stili i njërit. Përsa bukuria e durimit ku është bukuria e njëmit ndërveproz është në dy pika kryesore. Çka jeah bukuria? Somba shumë është theksuar me kja, këto dy elemente aq më i bukur është i batedit. Çka e bën i batedit bukur? Sinqeriteti më zotë gjëja, për hir të Allahut. Sa më art i sinqaf, sa më është i pastër, sqork kurfor i interesi, është pas, jo për sipërfaqe, por për Allahun është i bukur është. Sinqeriteti ia ja, bukuria durimeve. Atë elementi dy që ia bukuria durimeve kosh, pasimi pejgamber sallallahu alaihi wasallam. Sa më të priaqillon, qysh që ai ka bujbad pejgamber nuk lëviz nga, nga nga nga rruga e tij. Çfarë është i bukur? Si dolë për rrugës ti, ndoshta ai badet do në mëvon, po son rrugën e tij nuk është e bukur. Nuk mund të kokosh me hiëshu i badetit, as adhurimin qoftë ka hiëshu pejgamberi sa do të thonë ka më shpallje. Prandaj gjithë ato që janë jashtë rrugës pejgamberit sa do të thonë nuk kanë bukur. Aptu. Adhurimi bëhet i bukur kur është si balconi i kafu pejgamberit sa sa. Kjo ka ndarësu, kur i më në masapop më në të kom. Me ull kukën dhe me lidh duhurë, qëfarë formë me bukurën. Hajtë gjë një formë të të tërë që është bukurën me e të në masë për allatë, sënë jetë asë në kërë me a bukurën që që që gjëmë. Me lidh duhurë për masë për shemë. Sërjet është e para Zotë të gjëllë gjëllë gjëllë. Apo? Dhe hajtë gjë një formë, së ka matë bukurën. Që e të do? Me tonë dujkush, hajtë formullojë një lukët aina është bukuria durimit. Prandaj kur kërkojmë nga Allahu xhallahu, Allahu më ndihmu atë durimit, kërkojmë nga ai çfarë? Kërkojmë nga Allahu xhallahu ajmëna, me dhamë futi me sinçeritet dhe na e pasu rrugën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Kjo është bukuria e durimit. Dhe gjithashtu kjo ne e kemi kuptuar të ndërrozo në pjesën e fundit të xhaluti është se nuk duhet besimtari të insistojnë në shumë si të dim, shumë më bó. Por duhet me i su atë që e bëhet me bubukurë. Në po, me përmendë Allah gjennë vërë, por bukër me përmendë. Me vëmendje, me përjetim, me ndikim, me zemër e kështë mërat. Në falë në mazën që shtotë, me nëzhu kurantë, por me meditim, me përjetim, me kuptim. Por e në shumë me nëzhu shumë fashë kurantë, a nëzdinë që ka nëzhu, a skuptën kërgjë, a nëzdinë që ka nëzhu, a skuptën kërgjë, a nëzdinë bebe se godit e astrologjënde valla mirpo shkon për formalitet të formalitet adhurimin shkon tek bukuria adhurimit shkon tek pretija adhurimit tek dikimi adhurimi në jetën e tij gjasë gjithçka ka shpirt në vetë namozu ka shpirt në vetë korona ka shpirt në vetë gjithçka vekon i shpirt do të jap gjallmi adhurimin atë kjo është atë që më ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam më kërku ndihmë nga gamberi, Allah, Allah që Allah më ndihmua çemë adhuroloj bukurin bukur me sinqeritet, bukur me pasen, bukur me prjetim, bukur me ndikim, apo gjithë këto janë pjesë të kësaj bukurie që ka kërkuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nga Azoti që më na ndihmë. Andaj Allahu na lutum që Allahu më na ndihmoo, që Zoti xhellahu ala më na ndihmoo na ato më përmand si duhet, edhe kur duhet, edhe çu duhet. Allahu na ndihmoj që Allahu më e falënderoj Me zamrat tona, me gjuhën tona, po nave me veprat tona dhe me punën tona dhe me gjitha begatit që Allah kadon, na Allahu na i ka dhënë, ne mundsohet se Allahu t'jemi mirnjohëndëti. Dhe, dhe Allahu na mundsohet që t'jemi adhuruës të dej, vetë ata që e bojnë adhrimin bukur në një çisorë kualitative, çka i bëhet nesër me shëndrit ditë të gjykimit kur dalim tek Allahu i Gjallëja i Gjallë. Me kaq që dofën për këtë pjesë, ne ta kimnashëm Zotin i ruaj të, të shuleft ose sallallahu alejhi dhe sallamule Muhammediu wa alihi wa sahbihi sallallahu alaihi wasallam.